постановления архивных хавийеуни. Аллах на дай нам бадана и на мари кенка лел мунхаки. Помня ли мы, мы понимаем, что она была доктором Сиднеем, который отдал нам. Нашим прошлым заседанием было Pojedini islamski učenjaci, kada je riječ o uvjetima ispravnosti braka, pojedini islamski učenjaci spominju i dostatnost, odnosno da jednom drugome sliči. Dakle, određene osobine koje se moraju naći i kod muškarca i kod žene, da bi brak bio ispravn. Kod pojedinih islamskih učenjaka, dakle, ta sličnost je također uvjet ispravnog braka. Uvjet ispravnog braka. Što se tiče, dakle, tih osobina koji se moraju naći kod jednog i kod drugog, islamski učinja su složni da je riječ samo o jednoj osobini. Dakle, složni su oko jedne osobine, to je da su vijednici. A to je da su vijednici. Dakle, nemoguće nije dozvoljeno da se žena muslima kao udar za nevijednika. Dakle, kada je riječ o ovim osobinama, spolnije se samo vjera islamski šun su složeni dakle da trebaju biti da trebaju biti istedijale da bi brak bio ispravan dakle konkretno kod žene muslimanke ona se ne može se dakle, urati za za muslimana njen brak njen brak nije ispravan i dakle islamski učenjaci o toga složeni i brojni kuranski ajeti hadisi Allahu poslan salatu ve ukazuju na to da je mjerilo da je mjerilo vjera u ogolme i u mnogo mnogo čemu drugom Pa tako Allahov kramatel ta kaže: "Od pojebaturi pa pojebil, od pojebuna li tajibat." Pa pa pa dakle, i čestite pripada i čestititi, ili čestitete su da čestite ženama za muškarca i čestiti muškarcu za čestite žene Inna karama kuma ni da vahiyat kaku, doista kada Allah subhanahu wa taala najuri, onaj koji najvoboja, tako dakle, pada se vjera. Innamal mu'minuna ikhva, samo su vjernici braća, tako dakle, nema nešto drugo da se gleda. Također kan kihum man pa da komi menisa. Zajedate one žene koje su ili čestite koje im se sviđaju, koje su dakle klieta i slično. Također dobro napoznati hadis o Allahov požanikali i salatu samo kojem kaže doista nema prednosti. Arap nadme arapom, niti ima dodatna dakle, prednost ne arapu na darapu niti bijeli nad crnim, niti crni na bijelim osim po Bogu bojalnosti. Također ljudi se vredniju po vjeri, po bogobojatnosti. Također je rekao Allaho poslanika alihi salatu islam toista porodica tog i tog mi su moji zaštitnici, mi su moji štićenici, već su moji štićenici, moji, evo ja, dakle, oni koji vjeruju Allaho su učinjeno telo, oni koji su bogobojazni magdje bili i mako, mako oni, oni bijeli. I također hadijs koji često spominjali, je rekao Allaho poslanika alihi salatu islam je li starateljima, mlade djevojke, kada vam dođe ona sa čijom ste i moralom zadovoljni, poželite na. Odnosno, udajte na djevojke jeli one čiste ste vi staratelji, udajte i za njih. Ako tako ne poslupite, jer vi na šlupit ćete sad filmu, na zemlji. Dakle, islamski učenje su okrove ove osobine složno da se mora u njim gledati prilikom sklapanja, prilikom sklapanja braka. A drugi osobine, da su iz tog stanja, da su iz istih porodica, pogleda i to je samo lijepo gledati. Ako je to u određenoj sredini, dakle, bitno, jer možda će brakovi se raspasti ako ne budu iz istih financijskih dakle, stanja ili iz dakle, istih porodica, pogleda i slično, onda je, dakle, da se to lijepo gleda. A da je to šart, da je to uvjet i spravnosti braka, ako se ne bi, dakle, i si imuć, se ne oženiš iz imućne poruce, brak nije ispravljen, nikom takvim dakle, slučaju. Jer se prenose brojnih slučajevi da je moho poslanika, ali i sada sam si s Hader, ženio sa imućnim ženama. Pa je, dakle, oženio u sam, li, u Zejda i na Harisu, sam Zejda Zeid ibn Hranić koji je dakle, bio sluga bohovog poslanika Ali Hristao samom njegovog osina, oženio ga je sa Zeid njegovom čjerkom Džaša dakle, koja je bila poznata Jeliku Rešika, jeli ugljedna imunčna, imunčna žena. Također Fatimu čjerku Kajsa koja je također bila u spobodci ili spremljena Hašinija, oženio je sa Usaom koji je bio dakle, sluga i sin sluge. Abdullah radi Allahu ta'ala poznatom je bio Bilal, a kako je bio imam iskućanja, rođenio je sestru Abdulrahmanu ibn Aufu, Abdulrahman ibn Auf i nekoliko porodica koji su tako toliko bili ali oni se spaljili se kada je preselio Abdulrahman ibn Auf da su iz njega zlato sikiran na cijepak. Dakle koliko je ostavio i je bogatstvo, bogatstvo i za i brojni jeli drugi, brojni drugi primjeri u kojima se jasno dakle može zaključiti da ostale osobine mimo nere je ne utiču na ispravnost ne na ispravnost braka. Dakle, lijepo ispravnost vrata dakle lepo izgleda lepo se može je li da bi došlo do pucanja braka, da ne bi potrajali je e, dobri odnosi između mladenaca između muškarca i žene suhove i suhuge zbog ne znam ilunskog stana i ostalog je li zbog također inteligencije, nilo inteligencije, znanje i ostalo, onda, dakle, bolje da se na vrijeme gleda. Postoje i biti do razloga braka, čije su jedne posljedice ogromne. I, također, podređenih adisija, loko poslanika, ali ih i salato, samo ukazuju na to, da ako postoji jedne opasnost, da bi moglo doći do razloga braka ili slično, ili se zna, dakle, e, u druge strane osoba, žena kakva je, da ona ne voli to, da neće moći podnijeti dugo živjeti, onda voli je, dakle, da se preporučuje nekog koje je dosta na njoj. Pa se baš prenosi kod takine, kada je, kada je, kada je, jeli, došla Lohom poslaniko Alihi Salah, poslan je spomenula koju je prosio, da je prosio Ebu Džen, da je prosio Moavija, Lohom poslanika Alihi Salah poslan je rekao Ebu Džen, ne skida, Hoće ošimiti, hoće udajiti, hoće istući. A moal je siromašan. to dakle udaj se za to to, udaj se do osam pijan. Pa također je li brojni drugi slučaje, je li javohu poslanika Elihi Salah to sam je li je, kada je konkretno ilan u pitanju njegovah tješka katina, pa zaprosio je prvo jednog uvek, pa je zaprosio Omer, pa oni su bili dakle, mnogo, mnogo stariji od katine. Nebubek je tako stario od Allahov poslanika ahihisalca. Ah, Fatima pa ktivka Allahov poslanika ahihisalca. Pa je zaprosio Ebu Bekr, pa je rekao Allahov poslanika ahihisalca. No ne, mlada. Mlada u odnosu na njih. Nije mlada za udaju, nego u odnosu na njih. Dakle neslažu se godine, nisu príburno. Ebu Bekr mnogo, mnogo stario od njih. A pa kada je došao odmah nakon njih, nakon Ebu Bekr je mera došao, ali ja radijem mu utavlje njene godine spremarili mi godinam nicu. Dakle, je bila velika razlika. Tako da, dakle, ako se iz tih hadisa može da priučiti da ipak jeli, trebalo bi gledati, ako se predpostavio da će biti problem, ukoliko ne budu slični jedni drugima, dostatni jednim drugima, jeli, da se gledaju to, a pogotovo, a pogotovo u vjeru, jer je, dakle, vjera glavnom glavno nije bila. Kod nas... Na zavost, je li to mjerlo počesto, počesto izostaje? Pa se uglavnom, je li, za zeta ili za punca druge strane, dakle, onaj koji je imućan, je li, koji potiče iz uglednje pogodice, pa makar bio i nikakve, nikakve vjere, makar ne imao namaza, je li i ostalo što, što je, je li, zabrinjavajuće. Jer, kako kaže jedan od islamskih učenjaka, Kada ti dođe neko zaprositi tvoju kćerku, pitaj ga za njegovu uvjernom, pitaj ga odmah za njegove namaze, da li planja 5 namaza, jer onaj koji se boji Allah SWT, to ti je od prilike dobra garancija za tvoju kćerku. Onaj koji se boji Allah SWT, ako se ne može jeli, lijepo uhoditi prema nje, neće naliti, neće tući, neće... neće, neće, neće govoriti ove proste riječe je slučno jer ako se boji Allah, Allah mu je sve to zabranio. Allah, poslanika, Alihi, Salatu samom je sve to zabranio, pa pitaj ga za vjeru. Ako bude dobre vjere, tu je od prilike, dakle, garancija za tvoju čirku. A šta vrijedi bogatstvo, šta vrijedi dakle, i metak i ostalost, ljepota, sve to prođe, jel, sve od dana do sutra je, jel, i zbog toga. Ako se vrak ospostavlja zbog toga, tako lahko, jel, može, može, može ako se, brak uspostavlja radi, Aloha Subhanautova radi, vjeri na principovno vjeri, miša Allah uzrava, budu bi se držali vjeri, brak će vjeri, i teći. I također, islamski učenjaci su složni da staratelji ne bi trebali, trebali svojeg ćelja. Kao što nije dozvoljeno da se žena muslima kakuda za te, isto tako, ne bi trebali da zaju svojeg ćelji za, jeli za blud, je li novata a kao i poznati po svojim notarima i to pogotovo dokler je zastupio notarijemo poput Šija Jelena Krivija pošto drugi presuđeni u timirah im bilo utale bio da dakle ta jasan da ćerka se za takve desnice dati pravi za onoga koji prijedini kao jednog od obdjanama zatem pojedini islamski učitelji su, su također meher njencem dano sve dio njih u usatove ispravnosti braka uvijete ispravnosti vraka. Meher. Ispravno je, dakle, da je obavez da dati mehre, a da, dakle, to nije uvijete ispravnog vraka. Dakle, ako se ne bi mehre dao, ako se ne bi dao mehre, je dogovoren, ali se ne da je ovog bilionog razloga, pa jedno od njih umre vidjet ćemo, jel? Uglavnom, je li ono se dogovore ko mehre, ali Buh nije dao mehre, nije dao vječan dar ženi, da počujetko, jel, kroz godine protekle su godine, nije dao, vrak je ispravio. Vrak je ispravio. Dakle, obaveza je dati vjenčani dar. Ako ne dadne muž, on je griješen. Ako ne dadne muž, jeli, on, je, on je griješen. Ali dakle, da brak nije ispan zbog toga što nije dao, da brak kuza zbog toga što neko nije dao, vjenčani dar ne. Ispravnije dakle, mišljenje da oni, pet je četiri uvjeta koje smo sklonili, da postoje muškarac i žena, da su zadovoljni jednim drugim, da postoje i staratelj, da postoje dva svjedoka i da se ozna jel taj brak to su objeti ispravan ako nešto iz njega izostane jel brak nije ispravan do dakle vjenčani dar meher ili kako se još naziva koran kerimo periva ili nihle ili jel sadaka jel to je odove zadatje, to je važiv dati ako se ne da, onaj koji nije dao dakle muž on je griješan a brak je, je jel ispravan I brojni kor'anski ajit i hadiši također ukazuju na obaveznost davanja jamčanog dara, i Dakle, došli su mnogi od njih ti šarijerski tekstovi u imperativu, u naradbi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'la, وَآتُوا مِسَاءَ صَدُقَاتِ هِمْنَ مِحْرَ I podajte ženama njihove jamčani darove. فَآتُوا هَمْنَ مُتُورَ هُمْنَ فَرِيبَ I podajte im dakle, fariba, podajte jamčani dar i slično. Poznan sam je također, hadisi često će se vam spominjati kroz ova predavanja kada je došla jedna od ashabinka i rekla poslaniku, aloha uposlaniku alihissalatu Ako ima potrebe za ženom ako želi da se oženi, ona bi se udala za njega. Pa je aloha uposlanika alihissalatu, prišlo o ashab, je bilo još ashab, ogledao je, zatim oborio pogled. Jel je gledao u nju, oborio pogled i određeni ashab su shvatili da nema potrebe za tom ženom. neće da ženi su žene. Pa je ustao jedan od ashaba i rekao Um, predanja, dodati, no, postoji brojno predanje, jer brojno divajte se dodati. Pa je ustao jedan i je rekao Allaho poslanicu, ako ti nemaš potrebe za njom, ako ti nemaš potrebe za ženom, da se ženiš imam ja, pa ženi mene njome. Pa je rekao Allahu poslanicu, ali ih i salatu vidi i potraži našto u kući za jemčani dar, što ćeš vidati kao jemčani dar. a pa je otišao čovjek i tražio i zvratio se kaže, nijemam ništa Allaho poslanicu. Pa idi i potraži makar željezni prstin. Ili temi svele te uhozene hajjida. Idi i potraži makar željezni prstin. Pa je čovjek otišao, tražio i nije na želji željezni prstin. Kaže, nema na rodošenje. Tako mi Allah nemam. A vama je poznato, vama je poznato da željezni prstin je, šta, to zove ne nositi? Ha? Struži od zlata. Struži od zlata. Železni pristini straži je od zlata. Srebro, sla, srebro je muškarcu dozvoljno. I to samo prste. Lančić, uh, Nažkovica, Auljivica, dakle to nije dozvoljno muškarcu, jer je u tog na ponašanje žene. U ponašanje žene. A to što su so Hadisi, e, a u poslanika Arihi sa osam prokluje o žene koje ponašuje muškarcu i muškarci koje ponašaju žene. Dozvoljeno je nositi prste. jeli li prste srebrni sunet ili nije oko toga postoji razlijaz od iklanskih učinjak? Pa kaže šeht Mohamed Ibn Saliha el-Husaynin Rahimahullahu ta'ala sunnet je samo onda kada tvoj srebrni prsten bude ispunjavao funkciju koju je ispunjavao prsten Allah u poslani karih. A ovako je dozvoljno da ga nosiš. Ali od sunneta je samo tada. Ja. Doći dakle zlatni prsten i ostalo, zlatni nakit muškarcu je zabranjen. Dozvoljen je žena. I železni nakit je također zabranjen i to strožije. Zlato muškarcu je zabranjen na dunjaluku zato što to nije svojstveno muslimanim i svojstveno nevjernicima, a železni nakit je zagranjen zato što je to svojstveno stanovnicima džehennama, zato što će nakit u džehennanu biti od železa, železni okovi, jer i slično lana. Pa izbog toga, podnotno nam je hadith, kada je, ashab, je prsten, kada je ono u i bacio. Pa je došao, ne spominje se, mnogi ne citiraju, zali je hadith, pa došao drugi dan sa železnim prstenom, pa je, Hvala što je žestje, paga Tako, železni nankit joši. Međutim, kaže Allah-Bosláni, kare i sam, ovaj hadisu, kaže da je obave zadati, je lkako, da je obave zadati mehnu. Pa kaže, idli, pamaka, nadi železni pristi. Eto nije dozvoj moraš jo nešto dať. Moraš nešto. Pa došova čovje kaže, tako mi Allah-Bosláni, če Pa kaže, da što znaš iz Pa je u pojedinu Rivađena stoji, pa spomenu, znam tu i tu suru, znam tu i tu suru, znam tu i tu suru, pa je rekao Lohrga slani Kraljevnik salocam, idi, oženio sam te njome sa onim što znaš iz Kur'anom. U drugom Rivađetu stoji, oženio sam te njome sa onim što znaš iz Kur'ana da je podučiš da tamo, dakle, da je podučiš tim surama, jel, koji ti iz iz Kur'ana, to je njemčani, njemčani, da. Lijepo je da se taj jemčanik da spomine prilikom sklapanja dakle, praka, ali i o je da se spomeni. Da ne bi dakle poslije bilo, a ne bi poslije bilo problema, koliko je, jeli spomin, nije spominut, koliko je rečeno, jer pogotovo Pavla sačuvaj, pomogni danas kada pucaju u i onda kada pukne, niko se više ne drži. Pravim da li proču. Ja. Mi se držali i u braku, zato je brak pukao i onda pogotovo kada puka, onda jedno na drugo drlje i kamenje, jeli pomuda, mnogo se jeli i laže i slično, pa ko će dano to dakle da je bio mehr toliki ili oliki da je liki, dakle, lijepo da se da se spolni da se spolni dakle ispravnije mišljenje kao što sam rekao, obaveza je obaveza je dati mehr ukoliko se mehr ne bi dao ukoliko se mehr ne bi dao njenčani <gled> da, brak je ispravni međutim, ukoliko se oni složaju da nema ima mehra onda brak nije še to je samim, to i nije, spominje razilađe među na kraju, da dakle, spominje da je ispravnije mišljenje, koliko se oni dogovore da nema mehra, da nema mehra, onda brak nije isprav. Jer postoji jedna vrsta zabranjenog braka, neispravnog braka, šigar, ono je poznat šigar. Da dvojica, dakle, jedna s jedne druge, s druge strane kaže, ja ću uzati od takve starafe, s jedne druge, ja ću uzati Ja pojelim sestru zatere, ako ti udaš tvoju sestru zamene pod uslovom da nema, pod uslovom mehra, da mehra. A ne da imajemo jedan drugog, jedan drugom nema hrsk. Pođi mi famskupenti da mi hoće biti ta mehra za samo uslovavanje. Dođi kao poigravanje sa ženom. Ja neću udati sestru za tebe, da ti svoju sestru zaterati i da udaš u sestru zamenu. Dakle, ja uglavnom ukoliko bi u ovom slučaju muž i žena, jeli muškarac i djevojka dogovode se da nema mehra, on se dogovori da starate nemolje behra, onda je li brak, brak ne bi bio, bi bio ispravan. Ukoliko se mehar ne spomeni, ukoliko čak muškarac, muž ne spomeni ženi mehr, ili ona ne zatraži od njega mehar. Hm, Njeno je obaložat je bra I može, dakle, i da nakon što stupiš u, u brak i živi u, u braku, nije možda znao za taj propis, onda poslije da se dogovore koliki je, koliki je mehr. Ukoliko, dakle, ne dogovore se ili nekako odmah na početku, onda njoj pripada ne, ali njoj slični žena iz njene porodice, iz bliže porodica ima sestre jeli, ili koga, je već, a onaj, su, koliki su ne, ali ne uzele, venčani tali uzele, dakle, i njoj pripada. Ako nema nikoga iz porodice, jel od sestala, jel, ženskih osoba, onda iz po rodite slično i njeno i poraž dakupugo i poraž na njemu to što kole su realitamo ženske osobe uzeli me toliko dakle toliko na njihov prkadan kada moj mead to je da nosio pojedinalo predano a bila je na sudu pa je on potom neal da je došao i tako Jel presudio, je presudio per posle ustava jedan od sahabaja rekao ja vidio sam onog poslanika i zamatruva dakle on i kako presudio A što se tiče, dakle, da se ne spomeni Nehra poslije također dvojni hadici, dija Lohu poslanika jedne prilike upitao Boža sarca, hoćeš li da te oženim sa tom tom, jeli, pa onda upitao nju, on je pristalo, pa upitao, hoćeš li da te udam za to, to pa je toliko je jedna pristala, pa Lohu poslanika Ališica, sa odnosno jedne dakle, prilike upitao a nije spomenut, spomenut Nehra. Ne. I nije on tokom cijelog svoga života spomenuo Nehra. Na samrti, a dio je dakle, od učestnika na hudejbiji, kada je, dakle, da se prisega. Va poslije učestnicima hudejbiji je taki su određeni gilori di hajber, uđel, hajber, kada je hajber osvoj, uslobodan. Bajova je ovaj na samrti rekao, Allaho po sani karihi salatu, oslamu, leni ometom i tom, i nije spomenu o mehri. Ja pisam španjena o mehri, vi budete svjedoci, da ja sada njoj daim svoj mehri, môj udjel, jeli sa hajbera. Dakle, kak god, mehri bi se, se trebal Dakle, najbolje je vi, kao što poznak, je podnak, jel, se spominje čak i na tom, jel, arapska terminologija i kod nas, manđeli, manđeli, manđeli, najofendi, jel, reći manđeli, manđeli, jel, kad dođu i jednača, ali manđeli, manđeli, dakle, da se da odmah unaprijed, a manđeli može kasnije, jel, da se da. Pa, dakle, dozvoljeno je da se da, jel, odmah, saug menar ili kasnije da se da. Ali lijepo je to kažete slanjite jedni i drugi islamski učenjaci da se barem nešto da. Ako čovjek ima obučnosti da da cijeli mehre vječani dar u da barem da dakle, nešto na početku, pa kasnije kada se dogovori da ostali dio mehra da da. Ukoliko se ne dogovori, on da krajnji, krajnje vrijeme, dakle prije smrti. Ili dakle razlog, ako dođe do razloga, da se barem tada da. Ili dakle pred smrt. Ako čovjek umre, iznenazno dođe smrt onda se iz njegove ostavštine, ono da to što je ostalo, prvo se ih dvaja mehr ženi, a se poslije dieli di, kako se kako djeli ono što je ostalo iza njega. Ukoliko ona umre, nije je dao, i dalje ostaje dug, jer tako je taj mehr je odgodio, nije ga dao ništa od njega ili nešto je dao ostalo, nije dao to što je ostalo, to je dug, mora da ga da. A ukoliko i ona umre, neka ne misli da to da je ne... Ovo nema komentativne, ne, već ukoliko je ona umrla i za sebe ostavila nekog imetka, dakle taj imetak se dijeli, on treba da pridodaje taj mehru tomu imetku i da mehru ulazi u tu njemu ostalštinu, jeli, pa da se zajedno dijeli sa ostavim, sa ostavim imetkom. Nema granice ni godnjih ni donjeg mjenčanog dara. Ne može tako da neko odrezi jer kaže toliki treba bude vjenčani dar i gotovo. Dakle, može žena upravi mnogo, može upravi malo, to je dakle ostavljeno, ostavljeno njoj. Poetni islamski učenjaci kažu da bi lijepo bilo, jer da bude kao što je bio vjenčani dar supruga Lohov Pusani Galihi Salatusan i njegovih, njegovih čeri. A dok je u pojedinim revajtima, predanjima, riječima Lohov Pusani Galihi Salatusan, da je najbolji mehro, najbolji je najlakši. A je najbolji ime onaj je lakši po pitanju dotičnog muškarca. Dakle, ako je on imućan, on može da da ne. Njemu nije nekakvaj dakle problem, njemu je da da. Po pitanju siromašnog, tako je shodno njegovoj mogućnosti. Jel? Ne misli samo da je najmanji ime najbolji ime. Jel? Evo po pitanju muškarca, tu se vraća na muškarca. Onaj koji je imućan, on može mnogo ih da da. Jel? Lahko mu je nikakav problem, također što se tiče i siromašnog shodnoj, mehder, da kakav je bio mehder su program za hodno savjetovanja, da sam Ako kažem koli je bio možda no, nekih lajka. Prestotira Birheim, ja prestotira problemak. Prestotira pa je upitao kako je bio to, to je nje baš malo. Sendi ali jeli to oni od crne, lepi jeli, niti nam se nikog ograničiti godine. Nikog. Mehl može da bude u novcu, može da bude u nekoj vrijednaj stvari, može bude auto, može da bude, auto, možda bude njima, može da bude kuća, jer je sve tako što ima, ima vrijednost. Kada je Alija radi oblohu talem došao da prosi patimu, radi oblohu Anha pa Allah po pa svani Kali Hissaratu on je da je da, učeni da, mora da je da. da, da, da. Mehl je rekao Alija Pa je upitao ga loho posanike alihi salaf sam, a gdje ti onaj hatenijski oko, štit koji ima, pa je, dakle, uzela kao vjenčan dar taj štit. Dakle, da ja u dakle, štita je dozvoljno uzeti nešto dragoćan dakle, nešto vrijeme. Također, poznato je sa aktivno kaise da je svojoj ženi dao bašću, pa kao vjenčan dar u drugoj ocu, koji bio bašće i slično. Dakle, može se dati u nocu može se dati u nečemu, nečemu što, što ima prijetnosti. I kao što je prethodilo iz ovog hadisa, idi oženio sam te sa što znaš iz Kur'ana, dakle, može se čak jeli, i poličavanje određene vrsti znanja koju je posvjetioš, dakle, to, to ovdje je konkretno došlo u hadisu, oženio sam te miome on sa onim što znaš iz Kur'ana, da je potučiš kako je došlo u drugom divatu, jeli sa onim što znaš iz Kur'ana, da je područit i pojedini sločki učinac kaožba pa može zato da i da što dugo mi mogu pala na tik kaj, ili neko je u drugom znanjem. računa da se da taj mehal. I da je u pojedinim hadisima, ulogov posanika, reći salat posanika, iako, dakle, mnogo je takih hadisa. Došlo je u ovom hadisu da je najveći grih kod Allahas od koji bi rekao Allah subhanahu wa taala se čovjek oženio i ispunio svoju potrebu, zadovolji svoju potrebu sa tom ženom, je li? i pusti razvoda i nedalje, znači ne da. Inna min al-azami junub in Allah. Podnajet većina je poznati kod Allah subhanahu I tako je čovjek da ona i drugog učenika da mu završi posao i da mu ne spati njegov nem. Ja. Niksa to kaže da podloga oblaženja da bi njenčanizam. Kada žena uzme taj dar meher, niko ne može njoj uslovljavati šta će ona da čini sa tim njenčanizam. Ne može babu koju je ina stara prilikovila već njen snapad, a kaže daj njen. Niki da muž, a da, je dao kaže vratim. Niki da mor, je gotovo bila svota, ali ja, pomelika pa kaže od toga užni toi to uku što se što. I žena hoće, svoje bolje, da nešto kupi u kuću i to ako kupi, to je njeno. U slučaju razloga braka, rola, ona nosi to sa svema, to je dakle njeno. Niko joj dakle ne može uslovljavati šta će ona da čije. Ona, ako što uzme, može da da može. Može da da u može da kome god hoće, nakon što uzme. Ona može od svoga prava dakle da odustane. Ali bitno je da se to njeno pravo priznanja. Dakle, dakle, ona privati u nakon dakle, toga, dakle, može može da odustane. Doći mi da li neko uslovljava odmah koliko će dati, hoće li dati ili ne. Ne, ne nema, nema prava. Ja. I treba, da dakle, poti računa ukoliko, dakle, žena kao meher vjenčani da li dobije novac ili dobije ono što se da zekad. Dakle, taj novac, kod njih plekotini, dobije ga, dakle, obavljate da da ne zekad da dakle, je. Dakle, dakle, da to joj načemu, jel ja, našto tokođer ide, jel ja teče zekad, treba je jel da vodje računa i da da, i da da zekad na to. Da zekad na to. Dakle, kod nahra vjenčanog kada je obal za dati cijeli vjenčani dal? U pospunosti kada je obal za toga, jel? Ja, obal za je dati cijeli vjenčani dal, jel? Ja u dva slučaja. Ukoliko čovjeka Dakle, odredili su vjenčanin dar koliki je, odloženio se, ima odnos sa ženom, živi s njom, nakon toga je pusti. Dakle, ovdje, kao da je slomski učinoc u ustavljaju da ima odnos Nakon odnosa pusti ženu, tada dakle, da je obaveza da ju da cijeli vjenčanin dar. Pod učinom da su spomenuli odredili koliki je vjenčanin dar. Taj vjenčanin dar, koliko su odredili, nakon odnosa, koliko duđe da razvodom vraka, obaveza je da ju da cijeli, cijeli vjenčanin I ukoliko umre. Ukoliko umre. Odredu su jenčani da jen, dakle, umre, obavezaj, obavezaj da joj da, dakle, jenčani, jenčani da su jedno, dakle, Čłeku, svecie, čemu, su, jemčeni, jemčeni, da li imao odnos neumijeljeni. Čovjek od priludke sveće, svečanih, odredu je koliki, jenčani da, obavezaj da se i njegove odstavštine da, da, dakle, u potpornosti daje jenčani da. Kada joj je pripada, dakle, ukoliko je, dakle, pusti prije, određi su, dakle, odnočani ukoliko je pusti prije hodnosa. Pa to odmah. U ženju je vidio nešto neštima, dakle, prije, je li prvi, dva, če neći, je li kad već, je li pusti. Dakle, uglavnom, u slovi prije spodnog odnosa pusti, tada je li, dakle, pola pola polak mjenčanog dara. I, ukoliko nisu određi mjenčani dar, Ja nije došao do spomena odnosa razvodi se kako nije došlo što do spomena odnosa dakle do i koliki, ni što drže koliko i nema ni grad onda se ona, ona vraća se, dakle, mnoj, klični, klični žena ona braća u su nje pod ramena nalaze se na mjestu star podne pripadaju i mrtvoj svih sličnih žena no i sličnih je li žena pripada merno ukoliko, doko nije spomenu nije spomenut smr pa dođe do razna braka nakon spomenu Dakle, u protpunosti, ukoliko je spomenut mehr, nakon spolmog odnosa je li smrti. Sličan mehr joj pripada, ukoliko dođe do razvoda, nakon spolmog odnosa, ali nije spomenut mehr. Ukoliko dođe do razvoda prije spolmog odnosa, nije spomenut mehr, nije ništa, dakle, ne pripada od meha, a će lijepa, lijepa otprednina. I pripada je, dakle, pola, pola mehra, ukoliko, dakle, nije spomenut, nije spomenut mehr, da dođe, ukoliko je spomenut meha, dođe to razva braka prije, prije spolovodnice. Moga je uh, komplicirana, tako je za to postošaj izgleda što je ukrytane njerovni biti su I ima i pjeta situacija, kada dođe, kada dolazi do uh, spadanja zmer, kada nisi obradzen da daš zmer, a to je dakle u slučaju, Ja mi da da se nagrili vraćati se da kada žena traži razvod braka. Kada žena traži razvod braka ili ukoliko nije muškarac dao ženi negod, a ona, su a ona su dakle, se odnek napisala. Pa se on nije ni pisao. Tako što ne na njega. Nedaje sobuje ne daje njeru i druga situacija ukoliko ona traži razvod braka, to je da poznaje pri kao stara na njen razvod braka ili kula od kućnina kada se žena poče da otkupi, ali ko što je opet odreženo kao onda govorio da dakle, dakle, to, ukoliko je dakle čovjek opustio oslabio vjeri, ukoliko je loše ponašanja udara i ukoliko je noim ja nemim bog fizičkog iskustva. Da se da se obracanje na se žena ne može da živi sa takvim čovjekom ono sa pravim sebe je potamne. Onda onako je iz ova tri razloga ima pravo da traži razlog braka. I dakle, lijepo je mustršanje da se muškarac odazove ukoliko koliko da tovi uvjeti, neki od tovih uvjeta visutni, ali da ona njima prati Da ona njima prati meru. Dakle, tu je što se tiče meru. I, dakle, i još kratko ću potrići. Dakle. Kod Dakle, ovih šartova, kao što smo spomenuli prošli puta, i ovdje, dakle, ovdje mislim pričinjati ovu dostatnu slučnost među supružnicima gledaju poneki kao šart, također neki jeli vjenčani zar neha gledaju kao šart, imaju također šartovi prije stupanja, prije sklapanja vraka, šartovi uvjeti koji supržnici postavaju jednim drugima. Onih četiri ili pet koji smo spomenuli prošli puta, to su šartovi uvjeti koje je šarijat postavio. A ima im u šartovi uvjeti koje oni drugima jedni drugima postale. Jednim drugim uvjetom postale. I obalog poslanika rekao je za te šartovi, za te uvjete koji postade i jednim drugima. Možda se ona ne bi udala za njega osim pod tim uvjetom. Ne znam, onaj studenti sa školi kaže, jene, ne javne osim ako... Ako ćeš mi ili dozvoti da ja nastavim školu. Ako ćeš mi dozvoti, ja ću oba tako. Ne, znaš treći sve drugog. Je li slično? Ja. Pa, dakle, Ablogov poslanika Anahisa, Vatosanog Sati, je rekao uvijek da su oni najpreći uvijeti koji se trebaju ispuniti. Najpreći uvijeti koji se trebaju ispuniti su oni uvijeti s kojima ste sebi dozvogu štovno Kako je došlova nisam. Dakle, žena se ne bi udala za njega. Djevojka se ne bi udala za tog nudića, osjeći po tim uvijetu. I on pristane i on je odobjen tako da, da ispuni taj uvijek ispuniti taj dakle, postoji tri vrste tih uvjeta, od sklapanja braka, postavljaju jedni drugi. Dakle, dozvoljeni uvjeti koji su dakle dozvoljeni i obaveza ih je ispuniti. A to su dakle svi oni uvjeti koji se slažu sa ciljevima braka i sa, ili ciljevima šerijata. Sa ciljevima braka, sa ciljevima ili šerijata. Poput, ili da žena a, traži i zahtjeva, evo, spomenuli smo školovicu, Se, dakle, se šarijat postiće, dakle, da učimo, da pražimo znanje, ja bi da sa, jer bi znaje da bilo ti se za, poput da žele uvijete da ona odgaja svoje djete, da ona doji svoje djete, da ga odgaja, je li i slično, poput ne znam da ima odnos njim i, i, i slično, dakle, sve ono što je u skodu sacilijali branke, što se narazivaju i sacilijali branke sa šarijatom, dakle, tu su ujeti dozvoljni da se postavi, tada prilikom sklapanja braka i onaj koji prihvati oblovezanje oblovezanje taj hiljata. Lekim druga vrsta uvjeta, to su uvjeti koji nisu dozvoljeni. Koji nisu dozvoljeni da se postavljaju. I nije dozvoljeni da se ispunjavaju, ali ne utiču na ispravnost braka. Ako bi postavili jedno drugo i ovaj drugi prihvatio taj, jedan postavi muštravcu i on prihvati, dakle taj uvjet nije u redu da ona postavi, nije u redu da on prihvati. Ali ako dođe do toga, to ne utiče na ispravnost braka. I treći uvjeti jesu, koje nije dozvoljeno postavljati uvjeti koji nije koji nije dozvoljeno postavljati i koliko se postavi i koliko se prihvati on je što najpravije brak. brak nije ma a to je takovo kako sam spomenuo da se složi da nema mehara a ja se udatim ja bih tebe uzmpjao ako hoćeš da se bude mehar a kolena mehara bi jeo i samo što prije jelu da se spoji da brak nije Što se tiče dakle, ovih drugih uvjeta, nije ih dozbiljno dakle, postavljati, ali ako dođe do toga, postavljaju prihvate, brak je, je ispravan, jel, ne utjeće utje na to. Ja. Na primjer, jel da žena kaže, ja ću udati za teba, ako ti pustiš prvu ženu. Ja. Ne znam, čovjek zagubno se unekuje, ona hoće da se za njega kaže, njel, njel problem, ja ću udati, ja on kod pustiš predite do se brata i na posto da taj ritmi da je došao u hadisu da nije doslo možemo traži da da svoj svoje jeli sestre. Poliko pa, bi oni primatio, tako je dakle, brak i on treba sada da pusti prvu ženu i ne pusti prvu ženu, to nam žire da svoj drugi brak je isplan, dozvoli dakle, da se tako. Dok još bratina na onu prvu pusti. Poliko nakole postali se dozvoljeni da je I ukoliko se prihvati, obovezno da je dakle ispoštovane. Kao što ste u hadisu, je li najveći koji se moraju ispoštovati, ispoštovati, jer su oni uvjeti s kojima ste sedili u halavu i razvodili stovu neokravi. A ukoliko je dakle žena postavi taj uvjet, muškarcu je on prihvati, on je da ga ispoštuje. Ukoliko ga ne ispoštuje, ne ispoštuje griješanje. A žena ima pravo da izabene. Hoće li živjeti s njim, nastaviti živjeti ili će tražiti radnog braka. Ima pravo, apsolutno pravo, dakle, traži razvoj braka. Jer ona ne bi se ni udala za njega, osim, zbog toga, on je pristao, ona mu je uvjetova i on je pristao i ona je, tako dakle, ušla u brak, po tim uvjetu. Ako on ne ispunio taj uvjet, ona, dakle, ima pravo, ima pravo na razvutak braka. S tim, dakle, i onaj koji je vjenčama, dakle, ukoliko dolazi kao do, prije do koja mi je učala, on bi trebalo dopita prije učaljima koliko ima imao uvjeta i trebalo bi da pojasni da se ti uvjeti postavljaju tada. Nakon sklata braka vraka nema više tvojih uvjeta. Ti uvjeti se postavljaju tada. Nakon koji se uspoti u vrat žena reći nakon se jedna, ej, nisad ja znam ne zoveš. To je dakle tada. Tada se postavljaju uvjet i dakle, ne kasnije. Dakle ono što se priklati, фачи